I convidem ara a gaudir dels sentiments, la sensibilitat i les emocions que caracteritzen els personatges femenins creats per Mercè Rodoreda, perquè l'actriu Pepa Lavilla amb la direcció de Maria Cudinacs dona vida als contes de l'escriptora i aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, ens oferirà l'espectacle Contes de la Rodoreda a la sala d'exposicions Casa de la Punxa. Per saber una mica de què ens espera aquesta nit, saludem a Pepa Lavilla. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs uh, aquest és un dels actes que està emmarcats dins de la celebració del Dia de la Dona del proper dilluns i suposo que no, no va desencaminat, no?, perquè realment és un espectacle molt femení. Doncs sí, és, és tant tan femení com que interpreto quatre dones diferents, quatre personatges femenins, que, que d'alguna manera són una radiografia feta per la Mercè Rodoreda de quatre dones, Uh, que són de la seva època en alguns trets, però quan alguna vegada uh, els he interpretat i, i, bueno, i hem comentat amb les dones que ho hem vist, que bueno, que hi ha moltes coses que encara són molt actuals. De fet, són actuals i, com dèiem, d'alguna manera doncs serveixen per, per... o li van servir en seu moment a Mercè Rodoreda per posar en boca dels seus personatges alguna de les seves qüestions més autobiogràfiques, no? Mhm. Uh -huh. Sí, sí, crec que hi ha alguna coseta d'ella, però també hi ha moltes cosetes de dones que ella que ella havia vist i i com et deia abans tenia una capacitat de fer una radiografia d'aquests tipus de persones i d'aquestes emocions també de d'aquestes maneres de ser i i va bueno, eh, en realitat es pot dir que és un petit homenatge que que faig amb aquest espectacle a, a la dona no i a més amb la sort de comptar amb un text de tanta qualitat no com són aquests contes de la mercè Rodoreda i com d'entre tants personatges femenins importants de la doncs de la bibliografia de mercè Rodoreda com tries aquests quatre personatges doncs mira, és que jo faig amb aquest espectacle faig una teatralització i vaig escollir els contes que que que més es donaven per per per poder-los dir no eh hi havia contes molt interessants, molt alguns dits, bueno, els que he escollit han sortit de de alguns de la, me, de la de la Cristina. Eh, bueno, un contes, no, de la meva Cristina. I, I en concret, aquests és els que els que es donaven més a, a ser dits des de des del personatge. I com et deia, hi havia altres de molt macos i molt interessants, però però potser en una carta que estaven dits des d'una altra situació, saps?, des d'un altre lloc. I aquests em permeten, sense canviar gairebé res, una miquetes coses, eh, poder jugar-los. De fet, abans has dit que, que alguns d'ells doncs, tenen molta actualitat o que encara que hagin estat escrits fa molt de temps, doncs que les dones s'hi poden sentir identificades. I si no vaig errada, em sembla que una de les protagonistes que portaràs a escena és una immigrant que busca una casa on servir i, per tant, doncs un tema més que d'actualitat. Sí, i aquí és on hi ha un petit canvi. De fet, aquest conte és molt conegut, és és, és la Serafina, i la Serafina era una papisota. Eh, tal com el va escriure la Mercè Rodoreda, el que passa que, que amb la directora quan quan estàvem treballant els textos doncs de fet és una papi però eh, era immigrant també no i nosaltres li hem donat entret eh, la, la papista per fer-la amb accent d'immigrant mm, fet aquest, aquesta manera de parlar des de bueno, des d'una immigrant que ens, pensar, bueno, ens va semblar que, que realment era, que podíem actualitzar més de tots en aquest sentit. És a dir, que d'alguna manera useu per més aquest luxe no? d'agafar un text original i fer algunes variacions respecte al text original per portar-ho a escena i que tots agafi com més forma, no? Amb mm, molt de respecte, eh? perquè sempre un, un text tan, de tanta qualitat i tan ben escrit i tan, eh, doncs, fer petits canvis de vegades han d'estar molt, molt controlats perquè... veu. Perquè com ho deia no hem fet molt de respecte, molt de cariño i per tant hem canviat molt poqueta cosa, tan sols eh, en, aquest, en aquest conte en concret des d'on es diu i en d'altres hem intentat gairebé res perquè eh, cert que estan tan ben escrits que moltes vegades la, les pauses que la, que la Mercè Rodoreda posa i i la manera com ho escriu eh, et col·loquen com a actriuen en el lloc del personatge realment no si li segueixes ben bé i hi acabes de trobar des dentrar en el text, et donen molt de, del lloc des d'on es viu. De fet, no sé si tu com a protagonista i la que porta a escena tots aquests contes i personatges, doncs, t'has sentit còmplice amb Mercè Rodoreda. és clar hi ha contes amb els que t'identifiques més que d'altres, que els reconeixes més o perquè has conegut algú o perquè saps des d'on estan dits. I evidentment, sí... Mm. Eh. I entro molt. I per, i per tant també doncs, està dirigit a una auditoria, a un públic femení, o realment doncs, encara que estigui marcat dins d'aquesta celebració del Dia de la Dona i que doncs, estiguem dient que tots seran personatges femenins dins d'aquesta literatura de Mercè Rodoreda, és un missatge més universal o no? Totalment universal. És molt divertit que vegin dones i és molt divertit que ho vegin homes i, i fins i tot que després cadascú des d'on tu rea't i, i, i què és el que pot concloure de, del que veu no? segurament el que els homes veuran eh, els farà pensar en certes coses i el que les dones veuran doncs en pensaran algunes altres que potser són diferents o que són semblants però bueno és una manera de, de veure en perspectiva alguns trets d'alguns tipus de dones i, i bueno, i sempre és divertit veure-ho des de fora i poder agafar el que tu et convingui més. No? De fet, aquest espectacle, Contes de la Rodoreda, ja fa temps que va rondant per Catalunya per diversos punts d'interès i no sé si ha associat aquests debats posteriors a l'obra, no? Posteriors a, doncs, de dones a homes que puguin debatre una mica sobre el que s'ha vist, no? Sí, a vegades ho hem fet i sempre és divertit, no? El que cadascú rep. Recordo una vegada una dona que Pues, d'una certa edat que, que realment s'havia identificat molt. Diu, és es que a mi em passava el que li passa aquest personatge <ríe> quan era jove. <ríe> ben, bé, ja dic que són unes dones d'una altra època, sí. però bueno, també està bé veure-ho en perspectiva que Pau on hem a avançant. No? Clar, ah, de fet també hem de dir sobre aquest espectacle que, que és un, doncs, un espectacle de petit format i que per tant doncs, jugaves amb poques coses com per poder-te tu mateixa doncs, fer créixer, no? és a dir, la interpretació mm. suposo que és lo bàsic en el aquest tot. espectacle, no? Mm -hmm. És el, gairebé el tot, Clar. de fet no el fem al teatre, el fem a la sala d'exposicions perquè realment és un, un espectacle de petit format i a més jo li dic que és tot terreny, pot anar a qualsevol lloc per tant, l'hem tret del teatre, de l'espai més habitual, tot i que també hi ha anat, i va, i pot anar, però per commemorar el Dia de la Dona i fer una cosa més propera, moltes vegades doncs, aquest espectacle eh, no puja tant a l'escenari, sinó que es queda més a, a peu al costat de la gent. Però això des del punt de vista de l'actriu, no sé si incomoda, ajuda, això de tenir la gent al costat, no? Bé, bueno, és, és un altre... És realment... Eh, I som hi som juntes. <ríe> no hi ha tant la paret, aquella quarta paret, no hi ha tant... És, és més una cosa molt més directa i és més de tu a tu. Però suposo que aquest petit format i, i aquesta manera de representar-ho, no a sobre d'un escenari, sinó baixant-hi, eh, també fa que reformuleu tot tot, tot el concepte de d'espectacle, no? De fet, en, en, en, hi, ha, hi ha diferents espais que són teatrals, no? No no només és el teatre... Hi ha, hi ha molts altres espais que, que tenen bueno, que poden ser molt teatrals i el tu a tu doncs, és un repte molt interessant també. doncs ve de tu a tu com dèiem, aquest espectacle que hi és convidat tothom en aquests contes de la Rodoreda una autora doncs, que, que segur que tothom ha llegit algun dels seus llibres i que sap la importància que tenen aquests personatges femenins que han passat a la història no? suposo que això també és un repte sí Sí, sí. però et deia abans que que realment treballem aquests textos s'ha de fet des de un gran carinyo i molt de respecte i, bueno, i també em sento com que tinc molta sort de no?, d'haver pogut treballar a partir d'aquí. Bé, doncs nosaltres, com dèiem, us convidem a tots plegats que aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, aneu a la sala d'exposicions Casa de la Punxa, allà al Casal de Tiana, i assistim en aquesta representació, aquesta teatralització dels contes de la Rua a càrrec de Pepa Lavilla, que moltes gràcies i que vagi molt bé la sessió. Doncs moltes gràcies i només dir-vos que sí. em fa molta il·lusió venir a Tiana perquè ara ja fa uns anys, eh? podem fer 10, vaig estar visquent a Tiana i per mi és, bueno, és molt, molt maco de venir, de tornar a actuar aquí. Així que et portarà records, no? També. Sí. <laughs> molt bé, doncs Pepa, moltes gràcies i que vagi bé. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu.